ثابت ابی سعید وقیلہ ابوالولید روایت حضرت ابی ثابت او چاوی دي چې ندد کونيا ابو سعید دا او چاوی دي چې نا ابوالولید دا سہل ابن حنیف رضی الله تعالی عنہ روایت ده او هو رضی الله عنه او دا صحابی بدری صحابی هه صحابه کرام رضوان الله تعالی علی اجمعین کی دو بدرینو صحابه کرام لوی مقامو دے فرمای ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم چه نبی علیہ الصلات والسلام قال فرمای دی دی من سعل اللہ تعالی چا چی سوال کو د اللہ نہ تعالی شلوے الشہادت الشہادت د مرگ بصدق د پرشتیا سرا دزړه په اخلاص سره د زړه په اخلاص د الله نه د شهادت مرګ وغوښته نو بلغہ الله منازل الشهدا او برسوی الاده هغه مرثبی او منازل د شهدا او تا و اما ته على فراشه اگر کده په خپل بسترې وفات شو ود د زړه د اخلاص د شهادت تمنا کوله او شهادت ورکول او نور کول دا الله په اختیار کې خود د حضرت اخلاص سوال کول نو کده په خپل بسترې مړ شو الله د شهدا او مرتبه او فرض قیامت ورکړي مسلمن د دې حدیث روایت امام مسلم رحم الله کړې الخامس پنجم حدیث ته انا بهره رضی الله تعالی عنه د ابو هرره رضی الله عنه نویات ته قال لري فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم چه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی وی غزا نبی من الانبیاء غزا کړی و یو نبی د پیغمبرانونا صلوات الله و عليه تا الله رحمتنا و سلامنا دی پر انبیاله فقال لقوم نو ویل یو د پیغمبر لا يتبعني رجل الا مصيبا روانيږي او سړې مالك بوزا امراته چې ده مالک شوه ده د نکاح دی وسنانا یعنی او زنانا سره نکاح کړي او عادیم شوه او هغه یوریدو ايبني بها او د اراده دی چې بناو کې پدینه کې او شو د واډ په اراده ده ن دې بماسره نه دي د اراده لري چې دا یعنی وا دې کړه و دا ډولې کور تراړي ولا ما يبن بها خو تروسه کور کور ته روړې نه دا ډولې نو دې دانش سره بماسره نه دي د مقصد سو اراده غزړه بل دې مشغول له نو دانش سره ولا احد بنى بيوتا او نبر اثر اغه کو چې ګکو جوړکړي د کورونه او لم یرفع سقوفہا لیکن پاغی لا چتونن دی پورت کری تشک اندر جوڑ او چت پورتن ری ناغسر با غمی چیر باران کوش دیوارن برا لرو گرز ولا احدن او نبرا سراغ تنزی اشتراغن من چی غگڑی غستی او خلیفات یابلار بیوخی غستی وَهُوَ يَنْتَزِرُ اَوْلَادَهَا او دے داغی دا اولاد پیدا که دو پینتزار <تصفيق> بلار بیګډی دی یا بلار ویوخی دی دیولی دی یعنی ارغ اسړې به ما سره jihad لری چې دا غزړه بلز مشغول له اغه اسړې به چې دا غزړه بالکل jihad فی سبیل الله لافارغ ده فعدا نو دې پیغمبر غذا کړو فدانا من القريه نو دېران یې شه او غکلی چې د کم کلی د jihad حکم ورته شوو فدنا من القريه صلاه العصر ډیرانی زېشه دي دی کلیته په وخت د موز د مازيګر او قریبا من یادی یادې ته نږدې ټېمو نو تداوې لې شو دا پیغمبر يوشع بن نون علیہ السلامو ور السلام ورته دا ویلې شو چنن بدامل فتحکه کنور پرې وته نو بیا د الله تر افنه جنگ بندي وو نو دي چې له هر تیارو له پاهې کې تاخير وو نو لغکر نمازی گر په وخت کې ورو دورې نه جنگ کیږي نه ملک فتح کیږي فقال للشمس ندی پیغمبر نور ثوی دی انک مامورۃن وی ان ورا تا ته حکم شوی دی را حتلې وی اوس د ډوبه دو حکم در لیکي وی انا مامورن ما ته حکم شوی چنند انوار پر یو تو نمخ کې بادامل فتح کې اللهم احب اللهم احبسها علينا ويا الله دا نور ریثار کی پومږه باندې د نور ریثار وروزه لپاره نبی جاته جاری دانا چی دا نشي دا نا په هدا اولیاء مبارک د دروږي کسی مشهور وکړي وله الله په حکم نه راکوښ نه راکوځي د ما په حکم راکوښ نو چې دا الله په حکم نه راکوځې دو او دیو ملنګ او د بابا په حکم راکوښو نو الله لوی شو کغه شو ٹھیک مشرکانو نا مشرکانو طریقا چې خپل معبودان د خدای نه پورته کوي ورت وی اللهم احبسها علينا یا الله دا نور ریسار کی مونتا نور رب العالمین نور تو وی چې بس نور د حرکت بن او پد غزه او دره گا فحبست نور بن کښو او پخپل زوال او پروتونه حرکت رکو له حتا فتح الله علیه تردیچه دا کله او خار بیت المقدس الله فتح کو فجمع الغنائم و غنیمتنه راجمع کړی اېداد دی امت خصوصیت چې کافر سره جهادو کی او داگ جیداد دا غ کمال او زیادت قبضه کو نداب غنیمت وی په مجاهدی رو تقسیمي په خوانو امتونه غنیمت ل جایز نو فجمع الغنائم و غنیمتنه راجمع کړی فجاعت یعنی النار او راغی لتاکو لہا چوی خری فلم تتعمحانو دا غنیمت و نو خوڑو پخانو امتون جب جہادو کنو غنیمت بے وزیک راجم اکو نو آسمان دا طرفنے او اور براغی نو کدغا مال بے ٹول اسو ظلو بے خوڑو دا بددی نخوچ لدی جہاد قبول لے او دی کس تگیم گی نیشتا نو اور دا آسمان نراغی قدغا غنیمت و نسو فقال الرسول الله پیغمبر ورتهید امت ان فیکم غلولا وتاسو کی چا مال غنیمت نہ شے پټکړې هو جن کی پیغمبران خو تهیب نو پیږی غیر پر ول الله دا ترتیب خوړو ننقطو والو نلاسقطو والو خدا الله پیغمبر ته الله وہی کا چې دی قوم کې غلول له وی فلی من کل قبیله رجل ما سرب بعت کید هر قبیله نه هر نحاری وبراتلو او دا پیغمبر سره بلاص ملاول دا الله شان فلدقت يد رجل بيديه اون خط لاس دی او سړی د لاس د پیغمبر سره فقال ورته وی فیکم الغلول وی پتا سو کې غلا غلا تاسو کړه فلیبایعنی قبیلتک وی ستاتو له قبیله اوسماث ربیعت کوي نفلدقت يد رجلین نون خطل لا زنا د دو دوو کسانو او سلاسته یاد دریو به دی د لاس دغه پیغمبر په وې فقال فيکم الغلول وی پتاسه کې غلالا نا غی اقرار او کو چا ومنسه شی پټکړې فجاءوا برأسن مثل رأس بقرۃ من, من الذهب رءو د یو سر پشان چې په مثل د سر د واو د سرو زرو هې د غوی دا او د وا د سرومره سر زری پټکړي فوضعها نوغا سرذرم د نور غنیمت رکی خدیشل فجاءت النار تاسمان نغور راغ فااکلت هذا غنیمته و خرو ده الله حبيب و فلم تهلل الغنائم لأحد ندی حلال کړي شی غنیمتونه دی وطن د فار قبلنا زمون مخکی ثم اهلل الله لنا الغنائم بها لم تنتغیمت حلال او په تمام حلال مال کی بهترین مال مال غنیمت دی لما را ضعفنا كل شيء لازمه کمزوری وکتا وعجزنا زمون غاجزی زمون کمزوری توکت اللہ حبیب فرمای فاحل لنا نداء مال غنیمتی من د پار حلال کو متفق علیه پدی حدیث باندې امام بخاری او امام مسلم رحم الله اتفاق ده پدی حدیث کلا لفظ ترشه او خلفات نو فتح د حے معجم دا او کسره د لام دا دا جمع دا د خلیفۃ وهي الناقه الحامل او دا بلار به <تصفح> او خلوی نو دي کې ګوره د سید قودریشتین وال ذکر یې مندرتو او د مخیلا چې دا جهاد یوازې زمو پیغمبر صلی الله علیه وسلم او دا امت نه کوي مخینو امتونو د انبیاله هم السلام په مرګر ځای کې او دوی ویلي چې ګوره کله شغله کړي نو غمدت خداوندی نه دراغړي ذیمدار چې د نوري ساره دوه د پاره پیغمبرانو چاله جوړې دي الله له جوړې دي نو دا نظام الله شلي کچاله نوور لایسار کړي د نو د جړادو وځي نه سار کړي پدې نظام کې شي اختیار شلي کی نا چې نوور دراخص کې او نوور ده درې او دا قدرر را چې نوور راکا کو نوورې کوش کو او د یو له سکالو دوبه ویړې راويستا او فلانه ژوندې کو فلاني له لور کو فلاني له زې ور کو دا او فمال کے برکت او چلو داد دا شرک او کفر کې دره چې څوک دا اولیاء مبارکی دا اخاید لري وصلی وعن ابي خالد حكيم ابن حزام رضي الله تعالی عنہ ده حضرت ابي خالد حكيم ابن حزام رضي الله عنه روایت ده قال فرمای دا صحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم چه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائيلي البايعاني بالخيار هغه خرسون کې او غسون کې دوالا د اختيار ده ک مالك شيخ هرصئي او کو واپس او کا غسون کے شيخ اخلی کو واپس کړئ ما لم يتفرقا ترسو چې د یو بنهغه د شوی نه ای دواله په یو کی مالک شه خرص کو خو نه ناراض وره او لا هغه چا باندې چې خرص در پاتې ده له وی دی له خرصم بده اختیار دلنے او چاوا وا غص یو شه به عمیه حتمه شو خلافا کې ده نه اگر ونیرا بزمانه ده نو البی یان بالخيار مالم يتفرقا خرصون کې غصن کو دواله اختیار ده کبیعا تعمی او کبیعا حتمی ما عالم یتفرقا ترسو چدی جداشوین ری فَإِن صَدَقَا تَچَرِ دوار ویوبل ترشتیاوی خرصون کی مرشتیاوی او غسطون کی مرشتیاوی وَبَيَّنَا او دوارو پورا پورا بیانو مالکو اجراسے خرصون دیکی دا فائدر او دا پک نقصان لے او دیکی دا دا عائد نو ګور کاله ما برکت بوا شو لشی بیل رفی بیه مها د دای پدې لې الله په اوکه خیر او برکت و ان کتما او کې دعا رو د دې ایهونه پټکه یود خپل پیسو ایه پټکو او بل خپل مبیعی را ایه پټکو او کله رافی غلم جوارو باندې بدلې جوار په غلمو بدلې یوځه فنشي ایب پټ کو بل فنشي ایب پټ وکذب یو بل ته دروغ وی نو مه حق برکتو دیهیمه مټاو بکریشی برکت ددې د لین نه الله د طرف نه وای چې خیر نیه چې برکت بلي دا به سه خیر نه راړي لن وجدا چې زموږ ذهن د دروغو جوړ دې او هر څړې د دوکیشې خرڅه او هغه ایب ورته ذکر کړي زه زکه برکات نشته هغه پیسې کور تدا نه راځي یعنی چې بچی په قران زکه دین زکه هغه پیسې کور تشراري هیڅ سیراله پټه ویراړو ویتیارړو تیسه ډیرو غټلې په دوالاره روته په او ورکې تیسه ډیرو غټلې په دره ماو سلويخته او کلونو ته ونه گیږي دا هغه برکات دي چې ختم شي په مدرسه نه لګي په جماعت نه لګي په غریب نه لګي خو هر ملا نار نازته او یہ جو بول دینہ خلق کو یہ رفلانی خیرات بتا اللہ عید برکت عطا مٹھا وی دل مہ قد برکت دیهما محوت ریشی برکت دلین, دلین, دلین دل دری دل دل دل دل دوار متفقن علیہ دی حدیث معنی ہے امام بخاری اور امام مسلم رحم الله اتفاق رہے دل... باب المراقبہ باب دکو بیان د مراقبہ کی مراقبہ مراقب د سوئی چ اروا ته دا سوچ کې چې الله زماده سر د پخولانه الله ما سبوري زماده اسحال الله نه پټنه کښ په داو ترز دا کتي اراداو کولا دا زماده زړه سوچولې چې کله خبری لې سرګه خبرې وي زماده اسحال الله نه پټنه وره داور اقبه چې تو به ځینټې دا توجه شي چې الله حاضر او ناظر دې ما سبوري نه دا د کامل ایمان او د اسلام نه قال الله تعالى فرمایې دي الله تعالی چې ویلي خپل حبيب توي الذي لاغذا تيارات چوي دي تا حين تقوم كم وخت چې ترا پور تشي مجلس نه پور تشي ذوخ نه را پور تشي مزدپار را پور تشي وتقلب كفي ساجدين او ويني بدل دل را بدل ستا په مستول جوګي اے حبیبۃ المسکے وکلا فقयाम سو ولارم زبورم خروقول الارشم زبورم کپا قومۃ یوم زبورم کپا سیدال جلساو قائدہ کی روم زبورم ہر حال سے لا وئی زکۃن کے وقال تعالی الوی دی فرمایلی دی اللہ تعالی جلوے ہے وہ و معکم اے دا اللہ د تاسو سره دی په اعتبار د علم د قدرت اے نما کنتم کوم زکچیه کزان لې واځ نه است نو دریندر فراند نه دی کدویې یی درې ملنه وه و هو معكم ايه نعم معكم دا الله د تاسو سره ده کوم ځکه چی وکاله تعالی خو برا دا تاسو خو ارسه وی کافر ووای چې الله را سره ده خو د غ مقصد ده در سره ده نو سره یو بني ادمي ته او غلط کارنه کې داغه له شرمې کې الله را سره دې نو دا الله راز څومره حیا وکاو او درې کریم نشور او شرمې دې دا آیات ایمان او عمل به علي چې سره دې الله نه او دا الله نه او شرمېږي او هو ماکم علم ماکم تو او فرمایلي دي چې الله تعالی چې دې دي ان الله لا يخفا عليه شیء الدهتر رب نه پد پدي الله باندې څه شي فل ارضی پزمتہ ولا في السماء او په اسمانه اسماء روزمره کې یو شعر الله نه پټن دي وکاله تعالی فرمایي دی الله چې ویلي دی ان ربک لبالمراق ساره هامه پټ کټن کېره مراق اصل کې هغه چالووي چې مرشد کې نامته او سال غوري خدای هغه مخ کالي رب هر چاته پټ غوري مخلوق لنختاري او الله ته مخلوق غاري صدا بنده څه کوي دیسه کوي داخلي د لاس او د فو حرکت است دې ان ربک لبیل مرصاد سره پټ کتون کې وه وقاله تعالی فرمایي دی الله تعالی چې دې دی یا لمخائنت العین الله د ستر په خیانت کوي او لمې دی ستر کو خیانت دی ته چې مثال په تور باندې در لګوري او پردو محرمات او زنانو لګوري او چې کله د خلکو خیان یا شوق نبیایا پروډوسه ننو لګوري ویا علم خا ان تنع الله د په نقصان وي یا دا چې دا قتل کې چې خلق په ځان نکو وي او د سترګو په ګوتلو قتل کې الله او عزت د سترګو په خیالات او نقصان ويغم و با تخفي الصدور او هغه چې د ازيني پټای یعنی سادي چې نه کی سېدی کچره وس دی او شی طاقت دی وشي چې ته بسو اگر چې دی وسید او جناغ غناهونه لکه الله او ما تخفي الصدور زد سینود حالاتونو خبره والایات فلبات کثیره معلومه وی آیاتنا پرې باب کې ډېر دي او معلوم دي او حدیث به ان شاء ذکر کوم صلی الله عن عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه ده هزارت عمر ابن الخطاب رضی الله عنه روایت سے قال فرمایا یغا بینما نحن جلوسن وای پمان ددی کی چمغا ناستو ایند رسول الله صلی الله علیه وسلم ده رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام ذات یومن یورس ویورز مونگ دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرناستو اید تولا علینا رجلن ناسا را سرگنشو مونتے یو سڑے رجلن یو سڑے را شو شدید و بیاز سیاب سخت سپین جامعی او شدید سوا دی شعر او ویختی دیر زیاد تورو د ګیره او د سرو يختي تور لا يرى عليه اثر السفر نشكته فاغبان اغنخد سفر لکه مسافر راش نفاغ دوڑی وی دستڑی والی سرات وی و مسافر نخد سفر پینوی ولا يعرفه منا من احد او مون کی چا پی جن دومنا تر دي چراغ مسجد نبويتا حتا جلسه الى النبي صلى الله عليه وسلم یناست نبی علیہ السلام فاسند فا رکبتہی الی رکبتہی نو برابریکل خپل زنګونونه د الله زحبیف زنګونونه تا اغه سره ملاو کل ایدار سے کیناستو لکه قاعده او تشہد کی ممکنو رضا الله حبیب سره دورو نزدیکی یناستو شخ فل زنگونو نه د الله د حبيب د زنگونو سره ولګول لکدو کسان په قاعده کې ناس یو بل لمخا مخدا سکي ناس و وضعک سه هي لا فخذي او کي خل سن په خپلو فنونو لک سره کې قاعده کې را د عادت طریقه را د عادت کې ناس وقاله يا محمد صلی الله علیه و سلم ګره دي حديث کې نبي عليه السلام ته نوما غسه عالم کې دینه من نشارحین لکلی چې دا د منع ان مخک حکم ده یو دا داسر او بعض وی چې دا منع اشراغ دا د انسانانو مبارک راغلي د ملائکه بارکی منع نظرغلي وی وی اېدا الله حبیب وا اخبرنی عن الاسلام ما تا خبر راک ده اسلام باندې کې اسلام څه تو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته فرمایل الاسلام وی اسلام داد دا انتشهدہ دا چې تد دی خبره گواہی وکي الله الہ الا الله چې نشته بل دی عبادت او د بندګۍ حقدار سیوا د الله نه و نه نہ غټه نو ولی نا نا نا محمد الرسول الله او د دې خبره گواهیو کی چې محمد صلی الله علیه و آله رسول سلم رسول الله دی او په پیځه والا وخت مصفاون دیو کی و تؤثی او توتی الزکات او زکات ور کی او تسوم رمضان او د رمضان المبارک روجیونی صفری او تحجج البیت او حج د بیت الله او کی ان استطعت الیه سویلا کچری وسو طاقت دی وی دی ته مالدار ہے وسو طاقتش تا قال دی تپوس کوونکی وی سودق تا رشتیا دی وی وای فاجب نامغ تا جب کو لهود رسائل د پار تپوسم کای وی سودق او تصدیقم کای پختنا خود دی دلیل لچیدې پوی گینا او تصدیق خود دی دلیل لکدې چ پوی او د چا تصدیق کای قالبه فرمای الفاخبرنی علی ایمان اې دا الله حبيب ماته ایمان بارکه خبر راک او وردا یو مسلمان تک اوسو کوئی چې اسلام سلو نو اسلام دغه چې الله حبيبی تعریف کړي ایمان څه ته ویني داله قال انتم من باللا ایمان دې ته ویني چې ایمان او ساته الله چې شتا الله حاضر او ناظر دې موجود دې یک یو دې شریکی نشتا وملايكتي هو ایمان راړه د الله په ملایکو چې دا د الله نوراني مخلوق دې او پسلیتوب او پسناناتو پتذکیرو تعالی سرا دا موصوف ندی او دا الله د نور نه پیدا کړی خودا خود خدای د نور نه نه بلکی د نور له الله پیدا کړی وکتبیহি او ایمان وصاته پتمام عثماني کتابونو چې سم را آسماني کتابونه الله د برن راليګلی او ټول حق زما په ایمان نه او د قران دراتلو سره ټول منسوخ شوی دی قابل د مطالعه او د عمل نه وَرُسُلِهِ او پټول پیغمبرانو ایمان راړي چټول حق او دټول په اخر کې خاتم النبين صلی الله علیه وسلم راغلي واليوم او ایمان او ساتي فرض ورسته نهي چې ورځ برآزي مردگان به خبر نجوندکيږي الله وبي صاحب کتاب کوي او دجوندن تاسو م کوي او ایمان او په تقدير خيري فخير داوي و شري و پشر داوي چې کوم انسان ته خير ملاويږي او کوم شر قدرت صحت ملاويږي کې بیماری دا ټول د خیر او د شر فیصله د پخوان الله په تقدیر کې لیکري هغه مطابق انسان ته ملاوي قال بیا دي تاسو کوونکی و صدقته رشتیا لري قال بیا دي تاسو کوونکی وفاق برني عن الاحسان خبر را تراکده احسان بارکه احسان ستوي او دا دلګر بار بار را دي ان الله ما ما الذين يتقوا والذين هم محسنون. او ان الله يحب المحسنين نو د احسان معنا درلکي قال الله حبيب ورته احسان دي توي انت عبد الله اذا الله عبادت او بندگي اوكي كانك تراه لك تشي دا کمال مقام دی کسړې دکان کې نازسته کوکور کې دې کوجره کې دې کو جمعه او مدرسې کې کو چې دې اروه چې بس الله مات الله ته زګور دا الله د عبادت لکه چې ولګوري دې ته احسان وای فئن لم تکون تراحو نو کچریته الله نوی نه او مثال پتور دا حال دی نه جوړيږي فإنه وليس الذي ولد يغا ذكرى چې ذکر کړې دي مما خلفنا دا غنې چې مورستو پاتې کړی شو تخلفنا عن الغزو دا ورستو پاتې کې د غزانه نه یا دی وانما هو تخلیفہ ایانا اگر استقول دللاد دا حبیب و مونلرا و ارجاؤه امرنا او ورستو کول دا وی زمونږ دی فیصله لره عم من دا چې چې ورته قسمونه خوڑلې و اعتذر الیه او حضور نے پیش کړو د الله حبیب تفقبل منه نو الله حبیب تنا غزرونه قبول کړو او زمونږه مسالو رسخصو ریشتيامه ویلو د قران الله رسولي ګل متفقناله دې فوري د بخاری او شریف اتفاق ده نو دې د توبې طریق کاراله خو اله جنا موږ تاسو له خل جه صحابه کرام څنګه اشخاص په حضور سره دې ایمان کې سواوال راغل بادشاہان او تلال چران نکړې خو هغه حد قدر څه کې جنور کې سوزوله تر دي چې الله حبيب ویل بي بی بيان نو جدا شي نو کې چې ویلې وی چې طلاق ور کوي دا الله او رسول محوت دم رغالب چپکي انتظار نکوي او بیا ته وب قبول شوه دا غي سره ویلې زموږ توبه دا چې مال مون ټول الله پهلارفي قربان وي او په روايت کې دا څرګندی چې نن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوه تبوك دا الله حبيبته غزوه تبوك يوم الخميس د جمرات فورس یحب یحبذ الله حبیب دا, دا, دا, دا, دا خبره خو خغانلا ای یخرج یوم الخميس چې د جمرات فرض بانیوز نکو سوک دا الله الحبیب د تابعداري د وجنه جهاد او سفر ته پدیره زوزي نو ډیره خبره را او فی روایت, داللا... پیو روایت کی دا په روایت کې دادی وکان لا یقدمو من سفر لا الله حبیب بد سفر ننرات الا نهارا مگر درزی فزحا د صح په وکيله کلا اوس چې کم وخته فاذا قدم کله شی براغه نبد اب المسجدی شوروبه اوکه جمعات تبوردن شفصل فيه رکعاته دو رکعات مزبیوکل تحیت الاول و وضو او تحیت المسجد او د سفر دراتلو شکرانه چې الله احسان کو چې مونږه دداسه سفر نه په خیر خیریت راوستو او ثم جلس فیه بیا باغي په جمعات کې کېناستل او صحابه کرامو ډېرې دلی ملاقات تراتله دغه پس بدا الله حبیب کو ترتلو وصلی وعن ابي نُجَيْدِن و اذا حضرت ابي نوجيد او بیا درل وای چې د انو نوجید بزم نون لنون زم زملا فیش چورتم وایو وفتح الجيم او په دې جيم باندې فتح زبر ده نوجید عمران ابن الحسين الخزاعي رضی الله عنهما دا صحابي وای ان امراتان ګور د له صحابو شان ښی په مخدز مقاله سه مثال سوق نشي पेश کوله کم ایمان چ په صحابه او صحابياتو کې ان امراتم من جوهنا يوزنا نغ جوهنا قبيله اته رسول الله صلى الله عليه وسلم راغلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم ته وهي حبله من الزنا او اغیسر الاخیرت فکر گناہ شوی وجداب آخیرت کہ اللہ سرز سنگا مخلقوں پخپل رالا فقالت بی فرمایل رسول الله یادا اللہ رسول اصوبت حدن زرس دلیم یو حد شرعیتا فاقیم ہو علی نداحت پا ما قائم که معنی گناہ شوی او زد آخیرت تکلیف نشم برداس کولے دنیا کې بس پا ما بانے سے قانون شریوی نجاری که فدع نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیہ اللہ حبیب داغه وارثان رو بلت ورغه خلکو کې دمر زمانو له ماده فقال دی سر وی فرمایل احسنی لها دې سره احسانات کوي فیذا وضعت او کله چې دا دا بچوځي گئی نفاتنی بے متا را کې لپاره اختصار دې چې کلا هغه بچوځي ګلو نور دا الله حبيب دا کومه رجم کو ਸੰساری کو د امړه شنو دا بچي بچي وسکي وېسا بروکي چې بچي د شو دو ورکې دي ته وې رحمت الله للعالمین لکه کله بچی ته شو دو ورک ور دومره دې پزړه کې درد دی په حمل کې سوره موده تیر شو بیا دو کال یې بچي ته شو بیا په خپل راله او بچي په غيګه کې نیولیو او هغه لاسو کې سورکې خوراک کې کول چې الله حبيب دې اوس د خوراک قابل او مال اخرت غفکرو او غم روړې ماده پاکه کا ففعلن واذا غشانو كال فامر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم حکمو کو دي باركي نبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها نپاغي غجامي او تړلې چوي چې د دې بدن پر دې لحاظ وشو سم فقهاوي کړي وې ځنانه چې راجم کوي دې نامې پوریې پزمکه کې خاخه کې چې راغیر فردي لحاظ نو جامې تقله کې کړې شو سم ما مر بهاو به حکم کو فرج مت نو پرجم کړې شو د شاده شुद्ध ناري نو ځنانه د پار پزان سلور تیری گواهی وکي یا په سلور د سترګ گواهان نو ਸੰسار ده پکا تو اولی ولي ولي به تر دې چې پدې حال کې مرشي سم صل عليه ها او بیا پدری زنه نه د الله حبيب د جنازي موزوک فقال له عمر عمر رضي الله عنه وي تصلي عليها تاسفيده جنازي مصپدي کوي یا رسول الله اذا الله رسول وقد ذننت وغيبت کاری کړي قال له الله حبيب رضي الله عمر تا تصفت د لقطا بتوبه تنت وي دي خدا څخه توبه وېستا چې په مخ د مکه په داسې مثال سو پیش کی چې پزان دي گواہی او اقرار وکړي لقد تاب توبتن وی دی خدا سی توبه وستلو قسمت به 70 ک چهري تقسيم کړي شي دا توبه پمند او ياو کسانو کي من اهل المدينه د مدنيوالو نا لو وسعتهم نو او ياو ورته دایو توبه کافرا غاو ياو رگا سي چي بلکن گناهګاري ک یو توبه پاو ياو کسانو تقسیم شي نو ټول لو کافي شي وی حل وجدت افزل تاب مندی غرد دینا من انجادت بی نفسها چی کا سخاوکا پخ نفس رلی اللہ عز وجد اے پل زانبانی سخاوکا کا قربانی کو دا اللہ دو پارا دا اللہ غا خوف دا اللہ غا یرا دا قیامتاو دا قبر فکر دورا مرگر شو چی دا دا اللہ دا حبیب په مجلس کې پزان اقرارو کو وی داس غرب دی چی تا ان جادت بنفس حال الله عزوجل جدي صحاب کو قربانی کو خپل ځان د فرض الله عزوجل رواه مسلمون او دا تخی چې صحابه سکړي داوی مثال دنیا کې سګنشي پیش کوله وا ابن عباس او انس بن مالک رضی الله تعالی انهما عبد الله ابن عباس او انس بن مالک رضی الله عنهم نے روایت سے ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال چې دا الله حبيب صلى الله عليه وسلم فرمایلي دي هغه دې لړې سوچ پکاره ده پږي دنیا مړخت نشته لو ان ل ابن ادمه واديه من ذهب وای ک شریشی د بني ادم د پاره من ذهب يوم میدان او خردس روزه رو هی یولوی او کندل او هغه د سروزرو ډکشی نو احب د بني ادم به خوای ايکون لهو واديه چې د د د دوهکان دی د سرروره په یو کار نه کې چې وار سره را بلم دکششي دا چېته درېمه شي نو بیا برې وي سلوورمه په کار یعنی مه په دنیا شته نو زمر دی وي چې بس په سړی حیا سره وختیر شي باې او قاتې د الله په دی او د خبر واخیت په فکر کې برداشت کوئ والله یمله اف هو اللهاب او نهه ډ کېږي د نبڑا کبی خلید دیلر مگر خارا دا قبر زدد آخیت آو خلابا دا قبر پخارو دا کی ویتوب اللہ علا من تاب آو توب قبلوی اللہ دا آغا چاچی سوک اللہ لتوبو باسی سوک دا خپلو گناہو نو توبی باسی نو اللہ دا دغی بن لگانو توبی قبل ای تارستو حدیث موریش دا باب ختم شي وانا بی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ دا ابو حریرت رضی اللہ عنہو روایت تے چه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کالا فرمائیلی دی یزحک اللہ سبحانہو و تعالی خان دی رب العالمین زہک کئی کمائلی کو بشانہی چه پاک دی و تعالی او چد دی لار جلینی غدو سڑوتا ینی غدو سڑوتا خان دی با او تب السمب کئی خوش آلی گی با یقتلو احدو ہما علاخر یورا قتل کی بل <تصفح> او یدخلان الجنة دوارا بجنة تز دا تعجب والا خبر را في حذا الله سبیل اللہ دا مومن دا اللہ لارکی قتال کئ نکافر را فاسدو فیقتلو دا مومن قتل کرشو سم یتوب اللہ علی القاتل بی اللہ تو بقبولتد قاتل فیسلمن اسلام رارو نوغه موسی هغه کافر چې مسلمان شو د الله لپاره کې جنگیدو فاستشهدو نو هغه ته شهادت ملوش نو دروازه جنت ته دی زهره الله رحمه او کرم نکله دی او کافر دلاسه سمر مسلمانان شهیدان شي لیکن هغه ازلی نیک بخل کله شي هغه ته الله اسلام توفیق ورکي لکه سور سوره صحابه دید لاس غرزو احد کې زیات تکلیف د حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه سره سي لیکن هغه خالد بن ولید نے اسلام سمر لوی عظیم شخصیت جوړ شو متفق دی وجهه پته لګی نه حضرتان رحمت اللہ علیہ وکي چې زو د هر مسلمان او د کافرنا ځان سپګن وي مسلمان نه پدی اعتبار سپګن وي چې پته نال اچل د پدی زړه کې به سمر لوی ایمانی او کافر کافرنا پدی ځان بدګنم چې کی دیشی د مسلمان شه او داسی اسلام ورته الله نصیب کیږي د مرتبه تاړو نه اس حالت ابن ولید رضی اللہ عنو دیر حضرت کرم رضی اللہ عنو پہ حالت لیکن کلیش اسلام روڑنوی چی سکڑی ناسو کولیش متفقن علیہی دے امام بخاریو دے امام مسلم رحم اللہ دے حدیث پا کولو اتفاق دے نگو رہا دا باپ پل توبیو دے امونگو تاسو لوی چی توبی دا پارا کم شرطو نی دیو توبا بسنگو باسی دته بار بار ویل غواړی او پخپل غناہوں توبہ استل پکار دي الله دې موږ تاسو تمام umat ته صحیح توبہ توفیق را نصیب کړي باب الصبر باب د بیان د صبر کې او د صبر بار کی آیاتونه درل ذکر کړي او احادیث مبارکات جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړي یا صبر دید الله پتاویدارو زیم صبر دید گناهونو د نا فرمانو د الله نه او دریم صبر دید دنیا په مصايب او تکالیف وانه قال الله تعالی یا ایها الذين امنوا اصبروا فرمایلی دی الله تعالی چلوې دی چې اے ایمان والو اسبرو صبر کئ وصبرو او غالب شئی پا دی دشمنانو بانی پا سبر کی یو کافر دا کفر دا عقیدی دا پارا او دا شیطان دا خوشالونو دا پارا زان مرکی او دارم یخپل بی بی کنڈا کی بچیتی مانان کی نو اللاوی ای زما مومنانو بندگانو پا تاسو سشوی چی زما دا پارا تاسو قربانو تا تیاری گینو سوابیرو یعنی پا دشمن پا سبر کی غالب شد وقال تععا او فرماري دی الله تعالی چې لري والله نلوون او ح مخ امتحان بکم ستاسو امتحان بهم وخلب ب پهشي سره من الخواوف د رینا والجو د لګنا و من لمال په کم سره د معونونه والفې د نفسونه ومرته او زیې ورک ا حبي به صنا کوتا وقالت تعالی او فرمایلی دی الله جل وی دی انما یوفى الصابرون اجرهم بشک پرب ورکلی شي صبر ناک کو تا اجر د دی بغیر حساب به حساب یوف به حساب کتاب جنت د نکی دو کی مکمل صابری ل چر الله پتاوی دارو ای صبر دے دا الله او رسول دنا فرمانونو نه ځان صبر کړي او د دنیا په لګو چون د تکالیفو، بيمارو، پریشانو صبرره او صبر دي ته وي چې د شريعت نه خلاف خبره دخلي نه نه روو بس وقالت تعالی فرمایلی دی الله چلوې دي ولامن صبره او هر هغه چې صبر وک او وغفر او بخنه وک ان ذلک بيشک د عالم ازمل امور خامخاد همت د قارون ندي وقالت تعالى وفرمایلی دی الله جلوی ر استعينوا بالصبر والصلاح ده الله مدد غواړی دی صبر او د مصبزری ان الله مع الصابرین بشک الله مرګری دی صبر ناکل وقالت تعالى وفرمایلی دی الله تعالی جلوی ر ولنبلوانکم او ها مخه امتحان وکوم پتاسو حتا نعلم المجاهدین منکم اردید چمږ بسار ګنداو اغه جهاد کوون کتابونه وصابرین او صبرناک والایات فی الامر بالصبر او آیاتنا تبارد حکم د صبر کی وبیان فضله او آیاتنا په بیان د فضیلت د صبر کی کثیرت دیر دی معروفات چغه معروف او موجود دی قران شریف کې وانبی مالک حارس بن عاصم علشعری رضی اللہ تعالی عنہ دابی مالک حارس بن عاصم علشعری رضی اللہ عنہ نا روایت تھی قال ری فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی اتہو رشتر الایمان اتہو رشتر الایمان ویپاکی ونظافت دانی میمان لے د موزه د پارا کومه دسته د موزه د پارا بدن وینځي لی کپڑے صفا کولي یا اسی اسلام مطابق صفاهی دا رول ایمان نه ني ميمان نه اصل کی وجه داوا وایي سو د انسان د بدن دوی سیديو باطين دي او ظاهر ري باطيني صفاي په ایمان رازي باطيني صفاي دا په ایمان رازي او ظاهيري صفايي دا په نظافت او پاکوالي راځي چې کوي اطهور شطر اليمان نظافت نميمان له والحمد لله تمل المیزان الحمد لله ويل د دې دمر اجر او ثواب دې چې تل د میزان بڑکای خو دې کې ګور اصل کې علماو لیکري وایي د قران پاک څومره علوم دي ناغه په سوره فاتحه کې راجمه دي او د سوره فاتحه ټول علوم په الحمدلله کې راجمه دي نو الحمدلله تش دخلي او لفظ او ذکر نه ده بلکې دا د یو اسلامي عقیدې او نظریې نه څه شی ده دا غینه عبارت ده الحمدلله په خو او د غشان عقیده ساتل چې ټول حمدونه د اولوہیات طول صفاتنا د کمال لا الله pore خاص دي د دې کې دغه طول توحید راغ نو والحمد لله تملا المیزان اغه الحمد لله والا عقیدہ او نظریه چې دا عبارت ده د تمام وقاید تم او ایمانیات نو تملا المیزان داو میزان تکای اواسل کې علماو لکلي وای دین فدو سزون مستویل له ای یواغه خبر را چې مشرکان او کافرانو د الله پورې خبري صفاتونه بیان کړی خدا الله سره مناسب نه نو هغه خبره د الله د ذات او د صفاتونه نفی کول چې کوم مشرکان او د ځان اور سره تړلی دینه تعبیر کیږي پس سبحان الله سره الله پاک دې د هر هغه عقاید او صفاتونه چې د ایندوان يهوديان نصارا او مشرکان دې د الله سره بیا دی نوګره یو یې صد دین سبحان الله دره ماده دین دغه ماده دیني صداړه چې الله د کوم صفاتون قابل لائق او مستحق دی هغه ورته ثابتو نو الحمدلله کدا خبرت نوګره پس سبحان الله کدا الله نه د اغا صفاتون نفی کېږي چې لای د شان سره مناسب نه دي او پال الحمدلله کدا اغا صفاتون اثبات ته چکم دا الله د شان سره خایي پیغمبران عليهم الصلاه والسلام داغي سمره دین نه چود دي دو خبر و وضاحت الحمدلله سبحان الله زکه الحمد و الحمدلله تملا الميزان ادمه دي د پاره وجدان چي سره وي جسمي خوخه يوزان په دین نه پوي خو بس الحمدلله بي ولي وتله پټه کش ما هو تاسره علماء ولي کلی د قران طول علوم د تمام اسمانيو کتابونو علوم په قران کې او دا قرآن طول علوم پا فا... سور فاتحة کی راجب شوی او دا فاتحی طول علوم پا الحمدللہ کی راجب الله وسبحان اللہ والحمدللہ تملعانے سبحان اللہ والحمدللہ دا دوارا ڈکوی یادا اللہ حبیب ویلیو تملعو یادا سی ویلیو چھ ڈکوی ما بین السماوات والارض وی حاغا چی دا اسمانو نوزمکو پا منس کی دا کما فیزارا اے دا دمر الویجر و سواب دی تون دا راتول اقیدہ او ایمان دې نو کړي شریده هغه اجر لا ظاهری وجود ور کې نو دازمکه اسمانونو نو پمنځ کې جسم رفیضار راتوله وړکشي والسلات نورو او دامز رڼا دا مز رناغا. یعنی پرز د قیامت د مزد د وجنه د انسان دا دامون نرناګه نه بخي والسدقه برهانن او دا خیر خیرات دلیل له سبا و پر یو دا تیامتیو سڑی دا او په دنیا کې خیر خیرات دلیل لیجی دی سڑی کی ایمان دی زکا مال دور خوک شیده خودی دا اللہ دا رضا دا پار پا دن لگی و صدقت برحانن او دا خیر خیرات دلیل لی و صبر دا حدیث دی دا پار ذکر کو صبر زیاؤن دا رنالا والقرآن و قرآن پاک حجت لکا دا تا دا پار حجت تی کچری ودیم لستو او عمل لیم فیوکو ځان دیم په عمل لیم ټوکو او الیکایا پتابان حجته که زده کوو عمل لیم فنشتا یا سره زده کین عمل به پیسو کی کلل الناس یغدو ویتول خلق یغدو ساری وخت زی فبایع النفسه نو بازی اسوی فبا او نف بعضېخر شووي ځان د الله ددن د پارې قبانئ فموې کوه نو د جهه نم د اوور ن زدهوي او مو کوه یا بعضې خپل ننفستهبا کوي او حاله کوي ی ساارې وخت چې شي او سړی د کوره رووتو نو چاکر معخاممه پورې داې کارونه وکل چې خپلی او ځانې قوربان کو خوله او رسولې نه رضا شو او باز سڑید سار نتر ما خامدہ سی کارنوکل اومو بقوها زان تباو حلاکو رواہ مسلمن ندی حدیث روایت کردے امام مسلم رحمه اللہ سعد بن مالک ابن سنان الخدری رضی اللہ عنہما ویدہ حضرت ابو سعید سعد بن مالک ابن سنان الخدری رضی اللہ تعالی عنہما نروایت تے اورا د صحابی نارینہ سره عن ہوئی او د صحابی زنانہ سره عنهای او چکل احیو صحابی او دا غو والد نو سره صحابی نوائی سرا عن خوماوئی ی ایک چنک لیڈین کہ صحابی او صحابی صحاب دا غو والد دوا Halloween دا سین ایک بخت تا پخپلم صحابی و پلاریم صحابی بایج او پکی دا پخپلم صحابی او پلاریم نکیم و لذا صحابی و اننا سن من الانصار سحل قد الانصار ونا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوال کړه ود رسول الله صلى الله عليه وسلمنا فاعطوهم دل الله حبيب لورکت دکد الله حبيب سره ویچي چاته سشي غوسته نو نئی نه دیکړي پهغه خبره ده دل الله حبيب نه نه دیکړي دغه سخاوت چې په نبی کې یوکه سراغلو د الله د حبيب نه ګډیو غوښته نو د الله حبيب ورته یو لوی کانډک ورکو ناګه چکه وطن لاله خلکو لوی قوم لوی ایمان راړې وي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خداسه ورکړکې چې د فقر نابې ریګې نو دمر غډیو ورکې چې د دو غرونو په منځ کې زی پېډکې د الله د حبيب داهې دی وی چاته سلوخان چاله 245 دمر غیر د نبی نه پبل چا کې نواریکل ولا سم سالوه فاقواهم بیتو گفت نواریکل حتا نفق ما عنده تعالی حدیث سره چې سونا ختم شو فقال وی فرمایل لهم ذیتا حين انفق كل شيء بيده چې کله خرج کو وی لغول هر چې دا غي پلاس مبارک کړو نو صحابه توي ماکم من خير هاږي ماسره د سمال لا فلن ادخره عنكم نزي تاسو نجمعكم نز و زخيركم هنا ا طول تاسوره یو پیسن زخيره کو و غیر صدا خی گورا سوال خش ہے نے اگر کہو صحابی دا اللہ دے نبی نہ گواڑی چتا ل سخ ضرورت نہ او شریعت ورت سوال اجازت نہ کنے ل گواڑی دین او دام راغلی وے کہ ہاں مخا ضرورت شو مجبورش وے نبی ہا یہ نیک سری دا سوال کہ چرے کی ایمان و فرض دو دروانه واچيوبه دې شرماي او کس در سره کاينه دا غو مقصد د الله رضا وي نو فرمایل و من یستعفف يعفوه الله و من یستعفف چا چزان د سوال نه بچو نو يعفوه الله يعفوه الله الله دې سوال نفاق کې و من او چا چي د سوال نزان بے پروا نو یغنیه الله الله به په رحم او کرم سره به پرواکی و ميه او چا چې صبر اختیار کو ی صبره الله نو الله با غا صابر جوړ کی وما ما اوتیا احد او ور کړه لې دې کړي شي یو سړی ته اتوان سو ور کړه خيرن ورا وا او ډېر وسيع من الصبر ده صبرنا چپې بیمارې صبر دے په تکلیفې صبر دے په لږې صبر دے نور مصايب دی پاغه صبر دے متفق علیه امام بخاری او امام مسلم رحم الله دا حدیث دواړو ذکر کړې دا بیا احیاس ننونه روایت ته قال دې فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي عجبل لامر المؤمن دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی دی وی د دے دا, دا کار د مومن اے د د حریو حال جی بڑے ان امره کل لہو لہو خیرون دا دی مومن مسلمان چی ایمان پکی دے د دا, دا کارون طول دا دا پارا غورا دی ل لی سزا لکل احدن او نشت د دا د پارا دیو تن اللہ للمؤمنن مگر د مومن دا پارا اینا ثابت ہو سرراعا کچه ری دی مومن ته سو خوشحالی مال الله ورکو اولاد ورکو نو شکر دے د الله شکر ادا نو نفکانا خیر له داد زره فارغوره خبر الله مال ورکو دولت ورکو اولاد ورکو نور خوشحالی ورکی دل الله شکر داکو یعنی د الله تابع ری اختیار کا داد زره فارغوره وای نسوا بت حذ ور راو او که ده تکلیف رسید اولا ده نشتا مال نشتا بیمار ده پنور پریشانو که ده نصوا بارا ده سبرو کو فکان خیر اللہ ندا ده ده پار غوره ده ندا مومن هر حال داد دا اللہ پا نزبانی ده ده پار غوره ده رواح مسلمون ده دی حدیث روایت کرده ده امام مسلم رحمه اللہ وصل اللہ تعالی وعنانس رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تھے قالا فرمائی لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم کلہ زید نبی علیہ السلام بیماری شدت او سختی اختیار کا یعنی بیماری رس رز ڈی رہتا نجا علی تغشاه رضا الله حبیب صلی اللہ علیہ وسلم باندې وکلا داسی به خودی راتلا پټول وایله رکر یعنی غش غنتبه رالا به خودی غنتبه رالا فقالت فاطمه رضی الله تعالی عنها الله حبیب اولاد نور ټول لین مخ کی وفات شه لونا اعظم صرف دا اولاد کی یو فاطمه رضی الله عنها فاطمه چې د خپل والدی محترم بېماره مولمبیا غ در او تکلیف د فراق د بلتون او د جدایي هغه برداشت کړي فقالت فاطمه رضی الله عنها فاطمه رضی الله تعالی انحا فرمایلو وا کر وباطا هاي غمز مدوالد چکه له بیمارۍ سختی اختیار کړه نو اغي داوي وا کرب اباته وا تکلیف او غم زما د والد فقال الله حبيب داغیدت دا صلید دا فارو فرمای لیسا علی ابی کی کربن بعد اليوم وی نبی استاپ والد وانه ستکلیف د دې رزه نفس ذکر انبیاء ال مسالم د وفات نفس ای تا اغا اعلی مقام ملاوی بی او بیا سید الانبیاء سید البشر لیسا علی ابی کی کربن بعد اليوم نبا استاپ والد غم پسد دینا فلم ما ماتار کلشد اللہ حبیب وفاد شو قالت یا بتا اغیب یا فرمایلی وازما والد اجاب ربن دعاو وی قبل والی او کو د دعوت دخپل رب دعاو چلارا بللیو اللہ ورطوی حبیبا نور د دی دار د پریشانو نرازا نور دا دی استڑی دا والی او دا غمونو د کور نرازا زماغ رحم و کرم دا نو دا اللہ ابللو اللہ حبیب دعوت قبل کو دکا هر نبی تا د دا, دا وفات نفس دا اللہ دا طرف نا پیغام رازی عجاب ربن قبولی کو حکم درب رب دعاہو چا اللہ رب لیو یا بتاہو جنت الفردوس مأواہو وی های بابا جی جنت فردوس تی مأواہو زید پاتی که دو داغیوی یا بتاہو وی اے والدہ الی جبریلن نعو بیمون جبریل مینه علیہ السلام تا د خپل باواجی او د والد محترم د وفات خبر ورکو فلم ما دفنا هر کله چې الله حبیب صلی الله علیه وسلم دفن کړې شو اصحاب کرام د دفن واپس رالن قالت فاطمه رضی الله تعالی عنها له فاطمه رضی الله تعالی انھا فرمایلی انصر رضی الله او اتوابتن فسوکم اتوابتن فسوکم وی آیا استاس نفسون دا خبر فخولا ان تحسو علی رسول الله صلی الله علیه وسلم اترہ چتا سود اللہ دا حبیب داوید خبر د پاسه خار ورواډولے زید اغا افسوس خبره کوله خوشونکله الله حکم وي تاسو زرونو دا خبره خو کوله کتابله الله د حبيب صلى الله عليه وسلم د قبر مبارکه ده پاسه خارې ور وړولې در درته د اخی فاطمی رضی الله عنها صبر او د شریعت مطابق کاغې سوي نو د شریعت مطابقو وو اوس دی داغه په فریاد کې نداسی چغشتا لکه زمون زنانا پا غمونو کی چغیوئی نزان تا کولشتا هغه خبری ٹھولی د شریعت مطابق تی او یو یو خبره د امت دا پارسور علوی دا عبرت تا رواح البخاریو دا دی حدیث روایت امام بخاری رحمه اللہ کرے وان ابی زید اسام ابن زید ابن حارسا دا بی زید اسام ابن زید ابن حارسا رضي الله تعالى عنه مولا رسول الله صلى الله عليه وسلم جداد الله د حبيب ذات آزاد کړه غلامو غلامه وحبه او د الله د حبيب ډير محبوبو وو وابن حبه او دازوي د دا هغه محبوب د الله ور پسحابو کی زیات مين د الله د حبيب د زید رضي الله عنه سره او دا زید رضی اللہ عنہ د شادت نفس دای د دا بشیر دا حضرت سامر رضی اللہ عنہ سره او کله بلایست شفارسو چې بلتا باندې شو پیش کولې نو دای بیلې گل قالا اسامه ابن زید رضی اللہ عنہ وی وی ارسلت بنت النبي صلی الله علیه وسلم خبر را لګلو نور مبارکیت جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبی د اسلام ته خبر راولې غوښتل چې له لور پدی اغه لونو کې یو لور و دا فاطمه رضی الله تعالی عنها نه وی ان ابنی قدحت زرا فاشهدنا وی زمایو پشه دې دا غزن کتن حارز درشه وی فاشهدنا ای قربان بابا جی تمونکره لګراشه غم وخت سړی خپل رشتہ دار او بیا داسه بشر چې سیدالکائنات صلی الله علیه وسلم نو غم وخت خپلی لور بی وی اغازی مولد رو بللو فارصلا ده الله حبیب نور مبارک تخبر لیګلو یقری السلام سلام فی وی ویلا عرش جمال نور تو وا قاصد تی ویج سلام وی یقول الله حبیب فرمای ان لله ما اخذ و له ما اعطى ان لله بیشک اخذ الله دا پاردی ما اخذ چوی غستر و له اخذ الله پارو ما اعطى چورکړو بس خدا بچیر الله یو نعمتو الله درکړو او بیا الله خپل امانت واغستو وکلو شین عنده بیاجل مسمن هر یو شیله الله سره په نتی معلوم دي بس دا په دې نه ته برابر وا فالتصبر والتحتسف صبر وکا او د بچی وفات د سواب خیال پکې وکا قاصد لال نور فارسلتی لیه غیورت بیار اولی گلو تقسمو علیه ناللہ حبیب تے قسم ورواد شو لیچونکی دور بی بیوان ویلار شبابا جیل میں ہوایا چی قسم دی چی راشو لیاتیر نها خام خارا دشی فقامد اللہ الله را پاسیدو ومعاہو سعد بن عبادر او داللہ دا سر صاد بن عبادر رضی اللہ عنو را پاسیدو نالا امسوارو یو سردارو ومعاز بن جبل دابل بل سردارو. او وئ ابن قعب رضی الله عنه او زید ابن ثابت رضی الله عنه ورجال رضی الله عنهم او نور ډېر صحابه را پاسید دل الله دې د ټول ناراض شي الله حبیب د لور بیبي کور تر اګه رسول الله صلی الله علیه وسلم بس شبیعه هغه نو سه روچت سره اوچت کړو فاقعده فی حجره فخل جولای مبارکه کی بچے کی ونفسه تقاقا و دا غاغ روح دا بدن و تو دا روح دا سی تقا قومان حرکتی کولو خزیدو راو تو دا بدن ففازت عناهو د الله دا حبیب دسترک و مبارک و نا اخ کی او اخ کی رابایدی صحابه اکرام و قتل فقال صادر صادر رضی اللہ عنہ یا رسول الله ما هادا الله رسول دا سیدی تاسو قومنگ دا جران منکریو د الله ه ما ماډغه جړه مننی کړي چې کې چېغوالي مخه سرشکولی سر شکي د خوله د شریت خلافافستري دا سر الله رسله فخله هذه رحمت تے اللہ تعالی فی قلوب عبادی گردوی اللہ دا رحمت دی جاله الله تعالله في قلو بهباې چې ګدهوي الله دا, کی دا کی رحمت په زورو د بندگانو کې تغ بندگانو په ځونو کې رحمت واچی نو بیا دغ شان دغې زړو په او مد پاولات پریشتدار او په خپل او پر دوه دردیږي او دسترګونه وخې را دي وفی رعایت ان فی رعایت کراغلی فی قلوب من شاء من عباده اچوی الله فزرن دا غچا کی چې خوخې شي د خپل بندگانو را الله من عباده الرحما رحم کای الله خپل بندگانو کې پر رحم کون کواره چې څوک پهل کو رحم کړي ای د عرشا په تکلیف د ذل دردیږي د عرچا په غم کې سره شریک دي ذلک رحم دے نو دچا فزرکی چې په خلکو رحم وی رب العالمین په خللو بندگانو کې پداځوان رحم کوي متفقن علیه دا د تریده فار ذکر کو چې دا جرا جرات صبر نه منافین ذکر دا وس نه ده او خر استل صبر منافره دخلین د شریعت نه خلاف الفاظ استل صبر منافره متفقن علی امام بخاری امام مسلم رحم الله دا حدیث ذکر کړي او معنا تقاقعو یعنی تتحرکو وتزتربو داغ سا و روح دا سراوتو اور روح واکی یعنی سا بد بدالی نو داغا داغ اور روح پدی ترتیب داغا ما شمراوتو وان صحیب رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت صحیب رضی اللہ عنہ نا روایت پی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ چه رسول الله صلی الله علیه و آله و قال فرمایلی دی کان ملکون ویو بادشاہ فی من کان قبلکم پاغچا کی چتا سنمخ کی ظالم او کافر بادشاہ او ددی بادشاہ غواقیا په پا دیرشمه پارا کی راضی اغه اصحاب الاخدود شوور توي مومنان په خندقونو کی شوزولف وکان له ساحر نو د دې بادشاہ لپاره او جادوګر هغه وله جادو او سحر کولو فلما کبيره کله چې دا جادوګر ګوداشو قال للملک بادشاہ ته وې انني قد کبرت وې به شک از ګوداشو هم فبس الی غلاما او خيار معصوم او علمه السحر چې زور تد جادو تعلیم ورکم نو زمان اپس بستا پکاری هی فبعصا ایلیه غلاما نو بادشاور تولیگلو یو غلام یعلمهو او دبور د جادو تعلیم ورکولو وکانا کی طریقی هی او پلار دا دی علب کی اذا صلکا چکل بده دی جادوگر تطلو راهبون یو راهبون او هغه اغد نصرانیت په دینو او اغسای دین ازان سره سنبال کرو نو یوزل دا غلام اغراحب تلاړ فقا اده الیه نو غسر کیناست و سمع کلامه و دا خبره واوری, واوری, واوری نو حق خبره چې واوری او د احتیاج په نیته واوری نو یې خیر الله خیر ګرځي فاعجبه نو دلر دراحب خبرو په تعجب کې واچړ دا جادوګر خاصه ما و خرابي شهر سشه دې جادو سشه دې اصل خبره خدا دی چې اس مالیدین نو بس دی ایمان راړو او پورا داغ تالیبی او شاگردی شو روکا وکان او دے اذا آتا صاحر کلچی با بیا جادوگر تراغے نو مر رب تیر بشو پدی راہی با قادی لیه غسر بکیناستو فا اذا آتا صاحر کلچی بساہر تراغی زور بہو غبوالو چتاو لی نا وقت اکڑے نو فشکا را لکی لر راہی بی دد دی خبر شکایتو کراہبتا شرمه هغه وای چې کورته دا وخت لاړ شم نو کور کې مې موي هغه جادوګر مې موي فقال لي الخل استاد و راهب ور توي اذا خشيت الصايره چې کله ته د ساحر نه يريږي جادوګر نه او تعالې ولې جنا وخت کونه دا چې توريه وای په قل حبسني اهلك یې خار مال رکوور والو و اذا خشيت اهلكا او کله چې یری ګټه دخپل کور والو نه فقل ورتواه حبسنیه ساحر یره جادوګر لګی سار کړم دت توریا و فبینما هو علا ذلک نو پمن د کې غدا سی او اذا اتى علا دبتن عذيب ما چراغ دې په یولوی زناور باندې چپلاره کړو مثال په توریاز مریو یا شرمخو یا غټ نغټ خامارو قد حبست الناس او خلقي بنګړيو پلاركي غناس فقال نادي معشوموي اليوم اعلمو نن بزمالمم الساحر افضل ام الراهب سيد جادوګر غورا دي او کدا راهب افضل غره فاخذ حجرا روايه غست پلاس کي او غطا فقال وي فرمائل اللهم يا الله ان كان امر الراهب كچري ودا دين در محبوب تا من امر الساحر د دیکارد جادوگر نا من امر الساحر د دیکارد جادوگر نا لو فقط هذه الدابه زدا غت علم او ترا دابه پری قتل کی حتا یم زی الناس تر دې چې د احل تیر شی ټول خلق پریشان ری او قابل خاطر نش فرما ها نو گټه ویشتا فقتلها ناغزنا قتل و مز او خلک تیر شو فاتر راه و د راهب ترا غفا دا د ټولو کیسه ولته راق فقال له ال راهب راهب ورتوي ای بنیا ای بچیا انت اليوم افضل مني ویتنن ر الزمان غره کله را سی ته چاله دین رسه اغه با الله رب العز دتا نس کی قربکی او اغه نبا داسه کار والی چیا غد رسول کو نه نیو دا الله حبیب فرمایلو و دا دین رسوي فاروب با مبالغن او عله من سامعين ډیر کړه تا غ سړی چې د بل فزري ورته دین رسېدو اغه په خپل اورې دلې اغه اوریدونکو دمرکار نشي کولې لکشاله چور رسېاسوم رکار کولش دې وجه نه کله راشي کمزور کس الله دباز خلقو دپار د دین رسولو سبب جوڑ کی او پای کی د دین اہلیت وی اغینا اللہ پا دنیا کے لوئی کار پھیلاؤ کی امام بخاری رحمت اللہ علی وی ماشومو اوستاز پا درس کی بناسو نوستاز یوزل تمانناو کا وی کاز چیر ادا میڑو غواڑی داسی او کسوے پخواب ادا حادیس و کتابون ادا سراج مکیدل چه پکی بزو او صحیح روایتونه غلط وړو وکاس شدا چې او وې چې د صحیح روایتونو مجموعه راځه بکړي چې په هغه کې بالکل ضعیف روایت نه ایمام بخاری معصوم ناس ته او زړه کی را خبر را لږه ان شاء الله دا بزکو نو استاد خو ویاله او وفات شو خو د خپل استاد د زړه تمنا امام بخاری رحمت الله علیه فرغ نه راه پر توبي بچی اتن زمان غره او قد بلغ من امریکا بیشک اورث استاد دې کار او دې دین او د کراماتو نو ارا ارى هغه چیز وینم د کدارې د کرامت او و انک او چې زر پتاب امتحان کې دې چې کدا خطاس قران کې و اوردل چې مومن مسلمان بلای امتحان الله نپری وي بچي ته غوره او پتاب امتحان راضي فینبتلیتا نو کې امتحان دربان را وسته شنو فلاته ما هغه ورخه دا یو عادي په واسه بیا تا له تکلیف ملاو شي زبردست پرېشان او دا غلام مشهور شو خلکو یو غلام دی ور سره دم نه وکانا الغلام یبرئ الاقمها او دا غلام چې بیا بده علاج کولو د پیدای شو دل لپاره نشه بون پیدا شو دل براغه د بوله د ایمان دعوت ور کول الله نه به سوالو کنی نه به ایمان راړو او سترګې به الله هي وک وان ابرصا ود بري مرز و یوتا و الناس او د دوای کول دخل کو من سایر الادوا د طول دوایانو د طول بیمارانو دوای کول من سایر الادوا د تمام بیمارو د غی علاج کول فسمع اجلیس للملك نو وارد ال یونا سڑی چېر بادشاہ سربنا شودانو کو وزیرانو کې چا ورته چې ته هم پستور غړول او یو کس پیدا شوه دمچې نته ورته لړشه کانا کد عمیو وغچرن شو فا اطاہو بی هدایا کثیرت نوریڑی اغتڑی رہ فقال بیوی ما حرغ سہا ہونا چې دا دیدے کی ما زان سر روڑی لکدا بتا دفاری اجمع اطول ان انت شفیتنی حکتا مات شفارا کا فقال دی مومن ورطوی انی لا اشفیہ دن زخو چال شفان شمبر کولے انما يشفي الله شفاء الله وركاي تعالی چلوې ده او زما وستا را هدیه می دین دي دی په کار فاين امنت بالله تعالی ته چری ایمان راډه په الله چلوې ده نو دعاوت الله زال الله نسوالکم فشفىک الله تعالی شفاء درکی فامن بالله هغه په ایمان راډه تعالی چلوې ده فشفا الله تعالی نو الله رب النساء تغت الشفاء ورکا نو بلن از بادشاہ لرا غیر روگ استرگیوی دربار که ناست اگه ورطایده چرته اگه ورطایده بس مال اللہ نظر را واپس دا. نو بادشاہ ولیو لستا زمان بغیر بل رفشتا او پدی ترتیبی بیاده شهیدان کل او اگه تفسیر انشاءاللہ رستو بذکر که بیا پر اون بیان که دو داغیو نوجوان دا پخانو متنو چې داغه دلا سنا الله کرامت فرغن کویا داغه په ذری ہدایت الله کولو او بیا د بادشاہ وزیر ته اغه دعا او غوښتا نظر واپس کو نو وی فاتل ملکا راغله دغه بادشاہ هم نشین او داغه هم مجلسه بادشاہ تا فجلس اليه الناس دعوا سره کما کان یژد شلک چبکیناستو او سترګې روغه رمټې وی فقال له الملك بادشاہ ورته من رد علیک بس ورک چارا واپس کو پتا نستا دا نظر ته غړوند وی قال ربی وی زمام رب بی بی زمارب قال اولک غیری وی تا دا پارا زمانہ بغیر بل رفشت قال دا مومن ورته وی ربي وربك الله و يا ما رب استرب الله ده فاخذه نو بادشاہ غارونیو فلم يزال يعذبه اميشا او چغله سزا ور کوله والو ټکوله حتا دل على الغلام تر دي چغه خبرداري ور کو پاغال کو نوجوان باندې چدا ما تا ایمان او دين خو له فجيء بالغلام ناغه نوجوان غلام را واستيشو فقال له هوملکو بعدشاورته ا اے بوناجیا قد بالا من صح کا ب شه سیدلی د د جا دوستستان نه مع توبرول اکمهه چې تو علاج کے شيړاندو اعلاج کې له بره سا د برګ ممرځالله تفالو تفالو دی غلاام ورتهوي اننی لا اشف ح ځ اچته شفا شمور کوله ان مع يش في الله تعاله شفاوررکلو وال الله د ف قز غيرون فلم يزل ي عض به هو عشه چې غلي سذاور کوله حدله على الراحبي اغ رااحب خلو فج بي نو رااحب را وتي له هو ورتهويله ش چې ارج عندي د د نه په فغين کارو ج د پهکیږم <laughs> فدعان بادشاہ رو متو بالمنشار ارى یو تیرا ارې رو تفود علمنشار نو کی خده شوارا فی مفرق راسه داغت سر د دا پاسا حتا وقع شقاه یو ټکړه یو پلو غرزله بلبل فلو غرزله خواغه دین کې توحید کې نرمی را نوسته تعللہ حبیب ومت واقعات ذکر کئ چې د دې امت مرتبه او درجه د په خوانو امتونو نه ډېره ده په خوانو امتونو 파ری دو ټکړې شوه و ایمان او توحید نه واپس شوه لې فشقہ حتا وقعشقہ هغه په منذ سيرل تر دې چې دوار ټکړې وغورځې لې پس بک او شهید ثم جی ابي جديس الملك او یارا واستیشو اغه دباشه سره ژوند ناس ته فقيل لهغه ته ولې شل ارجي عن دينك تديم د دين نو واپس فابا ناغينكار و کو فود علم ان في مفرق راسه کی خو دې شو اراد اغه سر د پاسه وفشقه نو په من ټکڑے کو حتا وقاشقه دواله ټکڑے پزمه کواکش ثم جي ابل غلام بیا غلام راوستشو فقیللو و غطویلشو ارجی عن دینک ده دین نوا پشا فعباغ انکارو کو فدفعو الى نفر نوور کو سکسانو تا من اصحابی دخپلو مرگرونا فوج و پولیس تیوالکو فقال ازحبو بیه ویدان و جوان بوز الى جبل کذا و کذا فلانی غر اغدنگ غرطا فاسعدو بیه الجبل نو غرط و رخ جوئی فا اذا بلغتم زروتهو کله چوره سیګید غر سرتا فین رجان دینه کدا خپل دین واپس و ایمان او توحید نا قخ پخا و غر فترهوه د غرد سر نه وکتر غرزوی فذهبوا به د بوتلوغا فصعدوا به الجبل او غرت او رخې جوړ ناغا الله ته جڑا فریاد شروع کړ دا درته وای چې ګوره د نیکانو په تکالیفو کې جڑا فریاد چاته فقال اللهم اكفني یا الله تمات دې ظالمانو نکافش به ماشه تسنگ چې لخوا هي څنګه مدد شرایطلېږي هماده دای نخلص کی بس الله داغه دعا قبول ک فرج فبهم الجبل نو اوخذیدو پا غیباره غرزلزل رالح شیخ صاحب اوره کله چې مسلمان کیس قوت و طاقت نی. نو دا اللہ مدد و رازی. او طاقت پاتېنی نو الله مدد او نصرت راځي او کله مسلمانانو شمیر نکیږي او خيز و انې دي مال له او دای خو به غمناستې او جهاد نه کوي بیا وې چې الله عذاب رولېږي نو بیا به عذاب نه راځي پریګي باور به کې دی وا دې مسلمان پاتره سو وسي نشتا